Benvinguts al Ningú no és perfecte, el programa de cinema, còmics i sèries de televisió que us acompanya, com és habitual, cada setmana al nostre horari habitual. I avui, enmig d'estacions, processons, Setmana Santa, etc., etc. tenim el Ningú no és perfecte. És clar que sí, amb mons de pel·lícules, amb mons d'estrenes, sèries de televisió, eh, notícies, una mica de tot, de tot el que solem fer i parlar en aquest programa. I com sempre també tenim xafarderies de Hollywood amb la nostra encarregada de xafarderies i productora del programa, Marta Sanz. Què tal? Com estàs? Bé, molt bé. Sí? Ara, avui és, és d'aquells dies que ens hem conjurat tots els, els membres de l'equip uh -huh. i tenim la mateixa notícia. Sí, tot, tots hem portat la mateixa I, notícia. I tots que fort, que fort. O que sigui, fort. Sí, sí. No ens ho podem creure. Jo, jo sigui... quan l'he llegit em pensava que era... Hosti, això és una notícia arrossegada de, de l'Eprils Fool, no? el dia dels innocents als Estats Units i tal. no Era l'única explicació que clar esclaria. No, no, ja... Jo m'he he cregut perquè, primera, per la font d'on la trec, uh -huh. que ja és fiable i segona, sí. perquè més estem parlant d'un actor uh -huh. i, i als Estats Units tot és possible Déssim, és un actor que fa que... com un Schwarzenegger no? deixa la interpretació per dedicar-se sí, a la política, a la política. Sí, sí, sí, sí. bé, no desvetllem el nom encara, per si encara algú no ho Schwarzenegger tampoc ens va agafar tant no, sé no, no, no, aquest sí, aquest ens ha agafat tant pilotes Però literalment Bé, les pel·lícules que ha fins ara no demostren tampoc No, no, no demostren les seves res. capacitats bé, intel·lectuals. Al contrari, demostren les seves poques capacitats intel·lectuals. Però potser és... no siguis tan dur, home Ignasi. Potser és un funcionari fantàstic, no? Hmm, bé, potser sí, potser sí, és un gran funcionari, que no actor. De -de Parlarem i desvetllarem la seva identitat després. Ara, en Bomberidit, què tal? Com estàs? Molt bé, què tal? Sí? Uh, tenim preparats avui vinc amb una llista vinc amb una llista brutal que mirarem de retallar-la una mica dels nominats als premis Eisner, els premis més importants del mundillo del còmic uh -huh. el que passa és que hi ha una vintena llarga de categories i en tot cas algunes les deixarem però de moment ja hi ha uns candidats clars eh? que a més a més m'agraden tenim favorits tenim uns, uns favorits que copen moltes nominacions Molt els podem bé. dir ja o esperem? oi um... Un, un o dos. Un o dos. Sí. Doncs pues en direm un parell. El Fàbulas... Està, té un munt de nominacions i el to d'Estrazinski. molt bé doncs ampliarem aquesta notícia després nosaltres en doncs, recordeu que tenim un concurs el concurs de panini comicmics que cada final de mes regalem un lot gentilesa de panini Teniu de temps fins al 29 d'abril per respondre a la següent pregunta com es diu el director d'ixmen orígenes Lobezno com es diu el director d'ixmen orígenes Lobezno els e emails donc fins al 29 d'abril ens els heu d'enviar a la següent adreça el ningunoes arroba hotmail.com ningunoes arroba hotmail.com i deixeu els vostres noms i cognoms i població mm. des d'on ens escolteu i també tenim una pàgina web que és el www.grn.es barra ningunoes o si no a Google i cliqueu ningunoes perfecte, els primers que ens trobareu la llista som nosaltres, també tenim al Facebook el Facebook del ningunoes perfecte anem a Facebook escrivint ningunoes perfecte amb els accents corresponents i allà doncs us podeu agregar, us feu amic eh, del ningunoes perfecte i us anireu enviant notícies i tràilers i coses divertides per exemple aquesta setmana hem presentat tenim un, un vídeo que també hi a la pàgina web sobre eh, el Leonard Nimoy que després ho, ho explicarem a la secció de, de xafarderies i res més doncs, presentant i dirigint el programa en tenim mateix, a mi mateix l'Ignasi Arbat que avui doncs, fem el programa amb una mica de por per una de les estrenes que ens arriba doncs eh, sense eh, es diu més dilació anem directament al cinema Estrenas tertulia y noticias a la gran pantalla Tú y yo juntos Para siempre Hace 50 años los alumnos del William Dose Imaginaron lo que nos depararía el futuro Hoy descubriremos su legado Esta es una lista de las catástrofes ocurridas en los últimos 50 años. siguen una secuencia perfecta. El siguiente número de la cadena indica que mañana 81 personas van a morir de forma trágica. Baje del tren. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Coja a su hijo y bájese. informacions de1 morts. Això que estem escoltant és Senyales del futur. La darrera pel·lícula d'Alex Proyas, el director del Cuervo, amb Nicolas Cage com a protagonista, Ross Byrne i Scherler Canterbury. No sabem si en perruca o sense, però bé, tenim a Nicolas Cage en aquesta pel·lícula. Malgrat el que es pugui pensar, la pel·lícula ha obtingut bones crítiques, qualificant-la com una de les millors pel·lícules de cinema fantàstic estrenades darrerament. Ens situa a l'estat de Pensilvània l'any 1958, com estàvem escoltant ara mateix durant un treball escolar sobre com veuen els infants al el futur. Una nena escriu una successió de números que, juntament amb els altres treballs, s'introdueixen en una càpsula del temps, allò típic doncs, que es fa i que es desenterra doncs al cap d'un temps. Concretament, 50 anys després, s'obre la càpsula i s'entrega cada treball a un alumne, a un nen diferent, ja contemporani resulta que el nen doncs, que descobreix eh, el regal d'aquesta nena veu doncs, els números que ha escrit la nena i eh, va anar a parar amb mans doncs, del fill de John Koestler que és un professor d'astrofísica que és el Nicholas Cage que descobrirà que els números són dates i coordenades d'on han succeït les catàstrofes més grans dels últims anys tan sols les descendents d'aquella nena el podran ajudar a desvetllar què hi ha darrere d'aquesta profecia hem de dir que la pel·lícula Senyal és el futur o convidat elements moralistes, catastrofistes i religiosos, i que, per cert, que els efectes visuals són excel·lents. Només perquè es fa una idea una mica del que és la pel·lícula, dues crítiques bastant dispars. Una, la del crític Roger Eber, del Chicago Sun-Times, que deia que era una de les millors pel·lícules de ciència-ficció que he vist mai, i li posava una A, mentre que el, Pete, el Peter Hartluth del San Francisco Chronicle deia que hi ha dotzenes d'idies a Senyales del futur, però poques explorades adequadament i li posava un nedé eh? unes mm. crítiques doncs, de lo millor a lo pitjor una cosa molt d'extrems Sí, veurem a veure què tal resulta però almenys pinta interessant aquesta pel·lícula Jo és que Nicolas Cage, sincerament ara ja ha arribat a un punt que em tira enrere Sí? Em tira enrere, no em ve de gust veure la seva cara de boig amb els uns encaixats, la seva calva és una cosa que no A mi, bé, m'hem agradat l'Alex Proies i he fet pel·lis bones i aquesta doncs ja veurem a veure què a veure. Anem per la següent D'aquí a set dies la lluna de sang eclipsarà el sol Serà l'inici de l'Apocalippsi. Si la profecia és certa, no podem perdre temps. No estic preparat. Només ho pots fer tu. Amb aquesta bola de drac que em podré venjar de la terra. doncs això ja ho heu vist Dragon Ball Evolution, pel·lícula de James Wang el director de Destino Final 1 3 que dius, home, aquestes pel·lis eren bones i s'ha barrejat amb un projecte així, cosa estranya Vers protagonistes, Justin Chadwick Emi Rossum, Jamie Chung i Shou Yun-Fat aviso que cada moment, o sigui, faré l'explicació de la pel·lícula i com que hi ja he vista després em faré la crítica a l'apartat de Tertúlia m'arratinge perquè és que faria una crítica ja bastant destroyer el cas és que Dragon Ball Evolution podria ser la pel·lícula més esperada de l'any i la més temuda pels fans. Malgrat ens pesi, ja està aquí l'adaptació cinematogràfica de la sèrie d'animació japonesa Bola de Drac creada per Akira Toriyama. El pitjor és que transpira la paraula trunyo per totes bandes. Hem de dir que aquesta és la primera sèrie, o sigui, que la pel·lícula adapta la primera sèrie de Bola de Drac, recordem que eren 153 episodis de 20 minuts, que s'han condensat en poc més d'hora i mitja de pel·lícula. La intenció de Fox és fer-ne una trilogia adaptant després Bola de Drac Z i finalment el Bola de Drac GT. Eh? Esperem que això no arribi a passar mai, però vaja. Apunteu aquesta futura trilogia eh? de referència, juntament amb les del Padrino, el Senyor dels Anells, doncs podeu tenir les de Dragon Ball Evolution. Um, el film comença amb Goku vivint a casa del seu avi adoptiu, eh, tot un expert en les arts marcials, i pel seu 18è aniversari el seu avi li regala la, la quarta de les Boles Màgiques del drac Shenlong. Dispersades per tot el planeta, qui tingui les 7 podrà demanar un desig. Entre els que busquen les Boles trobem a Satanàs Escort Petit, que les vol reunir amb l'objectiu d'aniquilar la raça humana. Goku, sens dubte, serà l'únic que pot evitar el desastre. El mestre Mutant Roshi, és a dir, el Follet Tortuga, haurà de completar l'entrenament que va iniciar l'avi de Goku perquè aquest s'enfronti a Satanàs Cor Petit. Entre els personatges secundaris també trobem a Bulma, la Chichi i en Llanxa. Recordem que Bola de Drac va néixer en una revista manga el 1984 i els pocs mesos els estudis Toy Animation en van fer la sèrie que seguia el fil parlant del mateix manga. El febrer de 1990 TV3 s'ematia el primer episodi de Bola de Drac Bé, la resta, doncs, ja és història. Però Molts és la sèrie de dibuixos que va marcar la seva infantesa o adolescència, un fenomen social que no s'ha tornat a repetir. Una sèrie que combinava fantasia i humor picant, i hem de dir que aquesta versió cinematogràfica canvia elements essencials. Eh, per exemple, no apareixen personatges secundaris com el Krilin o el Han. jo a veure, després de haver vist la pel·lícula eh, suposo que no hi havia pressupost o possibilitat de fer un individu amb tres ulls, eh, per tant obviem-ho directament no? o per exemple, l'origen de Satanàs cor petit, poc a veure doncs, amb, amb l'anime Uh, bé, el cas és que gran part de la pel·lícula es va rodar a Mèxic jo dius, no seria el millor lloc per rodar a, a drac, però vaja les crítiques asiàtiques no han estat bones i els fans porten esmolant les urpes des del dia que es va filtrar la primera fotografia i hem de dir que aquesta vegada amb munts de raó. jo crec que aquestes urpes estan molt preparades per destrossar aquest producte que realment mereix ser destrossat Hom a veure... No és una cosa que jo m'esperés amb gaires ganes, eh? Posats a parlar de, de la pel·lícula o de l'adaptació de l'Ange, abans parlaria de Watchmen, com a la més esperada. I a veure, suposo que ja sabem a que anem. Si vas sí, a veure aquest, aquesta sí. bola de drac... Sí, sí, sí. Saps que vas a veure una merda de pel·lícula. Un trunyo. Sí, sí, però literal, eh? Des d'aquí no podem fer res més que dir que no hi aneu. Bé, jo em reservo l'opinió i després eh, ho comentem. Nem per la segona estrena. La en la sombra de Jean-Paul Solomon Sophie Marsault i Julie de Pardieu, ambientada a la Segona Guerra Mundial, Louis i Pierre són dos germans que estan reclutats en el bàndol dels aliats. Ambos treballaran en l'operació que ajudarà al desembarcament de Normandia, que aquest arribi a Bonport. Louis ha de salvar un geòleg en una missió suïcida i Pierre és atrapat per un coronel de les SS. I l'altra de cinema francès també és París, París, pel·lícula de Christophe Barratier, recordem-lo com el director de la pel·lícula Los niños del coro, en Gerard Junnot i Clovis Korniak. Un grup d'aturats d'una companyia de teatre fa pinya per evitar el tancament d'un teatre francès, tot plegat, amenitzat, en cançons de Music Hall i Ball. El fil conductor són una sèrie de personatges com ara un pare que perd la custòdia del seu fill, un prodigi amb l'acordió. I haven't ever really found a place that I call her. I never stick around quite long enough to make it I apologize once again, I'm not in love i acabem amb les darreres dues estrenes d'aquesta setmana. Eh, la primera, la que acabaríem, seria Control, d'Anton Corfgin, amb Sam Ridley i Samantha Morton. És un biopic sobre Ian Curtis, el cantant del grup punk Jodie Division, que es va penjar als 23 anys. El film adapta un llibre escrit per la seva dona, i la pel·lícula comença amb la seva adolescència, passant per la seva primera gira als Estats Units, la seva incorporació a Joy Division el 1973 i la seva boda. La pel·lícula està rodada en blanc i negre per un únic motiu, perquè... Doncs, pels seus creadors és com eren les fotografies i els records que guarden d'aquella època segons les paraules del mateix director. It's i la darrera de les estrenes que tenim aquesta setmana és el final del Camino, pel·lícula de Roberto Santiago amb Fernando Tejero i Malena Alteiro, una comèdia romàntica i al mateix temps una road movie sobre una parella de periodistes que s'odien i que hauran de simular ser una parella de veritat per fer el Camí de Santiago i escriure un reportatge exclusiu. Una mica tupicona, no, aquesta? Uh, sí, sí sí, no, Sí, sí, sí, la veritat és que sí. Doncs bé, aquestes són les propostes d'aquesta Setmana Santa. I la pel·lícula francesa que has comentat semblava també una mica barreja d'aquesta tragicomèdia rotllo dels niños del coro, no? Drama social, sí, amb jo... gent cantant... Jo, la veritat és que, sincerament, fa un pèl de mandre. eh? S'assembla una mica el que ja havia fet. Sí, jo quasi que, que passaria. Jo em concentraria amb Nicolas Cage i Senyal el futur eh? Uh. Jo he... Sí, sí, sí, és la pel·li que veig aquesta setmana. Molt bé. Doncs nosaltres no sé si tenim la sintonia... Avui no tenim en Jacint aquí amb nosaltres, però ara estarem via, via telefònica i em sembla que la Marta ja ens té punt la seva sintonia. Doncs venga. som amb les notícies calentes. Oh, Deixem que què tal, com estàs? Molt bé. Vinga, doncs va, quan com vulguis, comença. Escolta, per cert... Uh, la, la començo no... amb una deserció. Sembla que el senyor Bigel Morton s'ha pensat de la vida de famosa estrella del món de Hollywood i ha dit que es vol retirar. Un altre? Un altre, sí, Daniel Day, Lewis, i quin era l'altre? Lewis, Lewis. Lewis. En... Lewis, molt bé. En Joaquim Fènix també s'ha retirat. No, però això és broma, eh, la Joaquim Fènix. Vaja, hi ha un documental mm... del senyor Casellafle, com sempre que fa coses raras. Sí, sí, és, és mentida, tot això. Sí? Sí, sí, ha estat Joaquín un, un muntatge, el que denys de ser un documental, muntatge. Vaja. Sí, sí. Doncs pues a mi em van Joaquín enganyar. A ja, mi, a mi. I dolent, que el que el mi m'ha sorprès és que fa una setmana David Cronenberg havia dit que volia fer la segona part de Promeses de l'Est Però ja A no preocupis. Quantes vegades s'ha retirat Anthony Hopkins? També, sí, és un altre que... Fins Però... que li diu en Aníbal i torna a fer-ho. La segona part de Promeses de l'Est ja la va fer amb aquella pel·lícula russa. Era més o menys el mateix. Millor i tot poder. <fut> Què més tenim, sent? Uh, en George White, que és el lletor d'orgull i prejuïció uh -huh. i d'expiaciós, doncs eh, el govern anglès que li ha demanat si podia fer un curt en contra de la violència de gènere per consenciar la societat i ha la l'actriu que sempre agafa que és la Kira Naili i ha fet un curt que està molt bé i que ja està penjat a internet per tots els curiosos i que retrata això una mica que la violència de gènere que no és una pel·lícula sinó que és la realitat i està molt bé perquè és crític i alhora és bastant fi, és molt anglès Però hi ha teta? No Bé, bueno, si vols teta de Kieran Knightley, ves a veure la duquesa. I encara té poca teta, tampoc li pot veure molt. Bé, bueno, però ja el que té ja, ja surt, ja surt. Aram, si vols anar veure tetes, mentides i gordes. Sí, abans ho abans de començar el programa una mica així fora de micro. Sí, Bé... jo he vist els cinc minuts i hi ha més tetes allà que en una pel·li porno. Carai, no, carai, quin nivell. Sí, sí, a sobre l'Anna d'Armes, a l'internat, brutal. Bé, bueno, canvi de tema, en Jutà Patou, que és el nou productor dels Casafantasmes 3, doncs s'ha donat dues notícies, una de bona i una no tan bona. La primera, que primer és la bona, és que hi tornarà a aparèixer Rick Moranis. Bé, no seria el personatge imprescindible de la saga, però vaja, bé. No, perquè el sotres ja dic que estan assegurats, ja dic que també hi ha ah. aquest personatge. Bueno. Però la mala notícia és que tots els personatges a les primeres pel·lícules seran secundaris, només fan el paper de mantors. Home, o sigui normal. Estan preparant una nova generació i ja dic que aquests actors que protagonitzaran la pel·lícula seran uns de la seva factoria. O sigui, mm, no, la sí. Seth Rogen, Steve Carrell... I tots els seus amigats. Només fa pel·lícules amb amics, semblo jo, aquest nano. El Polrat, molt bé. No, Ona, era era, era molt... d'esperar que aquests actors, els, els originals, ja no estan per gaires trotes. Jo no veig ara no. la Sigourney Weaver fent de Fem Fatal. Escolta, però si ha tornat a Estalón, ha tornat Bruce Willis... Escolta... Que, per cert, heu vist les fotos ja d'expandables? No, encara. No. Doncs ja surt l'Estalone Corrigents, marcant múscul a en Jason Statham... A veure, Correns no ho fem veure tot. que corre, no?, perquè s'ha de cansar una mica aquest home ja, com pos posa córrer. Suposo que ho deu fer per talls o deu ser infografia. Surt amb una sí. pantalla blada de fotos... Ah, doncs ah, ja, ja està, ja ja problema, ja està. Problema, no. cap problema, cap problema. Després el senyor Jackie Early Haley, que jo no el coneixia per aquest nom, que és el nominat a l'Òscar per Julgo Secretos i en Rochac de Watchmen, ja s'ha confirmat i s'ha el nou Freddy Krueger i es comença a rodar la pel·lícula el mes que ve. Per a mi això és una mica absurd, no? Perquè a veure, també aquesta persona, pràcticament des de l'edat de Robert Englund, no? Vull dir, posats a fer. perquè no tornes a agafar Robert Englund? Home, deu ser una mica més jove. Però no, gaire més. No sé, no a sé. A si vols agafar un nou Freddy Krueger perquè fas un actor jove, dic jo. Com vi dit el de Smallville. Per exemple, total, si ha de sortir amb la cara desfigurada, que importa l'actor? També és veritat. Ves És Hollywood. Quan sí. reineixen una saga s'obliden de tot. Exacte. No tenen respecte aquesta gent. Després és el senyor Christopher Nolan, que abans de dir si la tercera de Batman eh, està preparant un nou film que rodarà aquest estiu, que s'ha inception o set... una cosa així. Sí. Que protagonitzarà ni més ni menys que el Leonardo DiCaprio, Marion Cotillard, Cillian Murphy i Ellen Page. Que això m'ha fet molta ràbia, perquè aquesta noia va ser la mateixa que li va dir que no a Sam Raimi. Pa per fer què? Per fer la pel·lícula. No, però per qui? A Sam Raimi? Però per fer quina pel·lícula? La Dracto Michel. Ah, -ha, havia de sortir, no? Mira, doncs... Havia doncs de sopar li va dir que no, que no tenia profundament la pel·lícula. Sí, és clar és que ah, ben, és una ben, pel·li ben, de terror, ben, nena. Ben, nena. Sí, que esperava. Clar. Potser havia tenir d'ensenyar a Patxuga i va dir no. Sí, segur. <laughs> és, és bastant probable. O sigui que, mm. Aquesta no hauria fet mentires i gordes, veus? No, tampoc li veig. Claro, tampoc m'hi ja. pinta gaire bé mi, eh? Que faci drames que vagin a Sundance, però... Penis de drogates i, i t'hi s'emboles, no li veig. Bé, bueno, no parlis malament de Mentiras i Gordes, que el guió és de la nova ministra de Cultura, eh? Per això em parlo malament directament, ja, perquè... Exacte. Si sí, algú, algú, que... algú m'expliqui una pel·lícula bona o coneguda que s'hi feia d'aquesta dona. Bé, què més, ja sent. I, ja per anar acabant notícies, la Sònia, que no contenta amb tenir dos black... blockbusters com son Men in Black... I, ai, Men in Black, Spiders, Manicà de Fantasmes, ara s'ha decidit a tornar a agafar Men in Black. Ara sí. El rodatge començarà a finals de 2010 o a principis de 2011 i no tenen ni director, ni guionista, ni tot Lee Jones, ni molt pitjats. Genial. Molt bé. Així sí, és... va Sony. Bueno, això no, no, no, sé que... no va ser un inconvenient per fer A Todo Gas 3. 4, 4. No, A 4 han recuperat els originals, ah, bueno, però clar, a, todo, 3, a Todo Gas 3 no sortia ningú ja. Sortia que no aquí, sé si l'heu vist o sí... Mm. i tinc un pedazo espòiler que no li importa a ningú, per tant, no el resulta que la pel·lícula i mor un dels membres de la monarquia espanyola. Pots dir-ho, eh? No ens molestes. <ríe> no, no, doncs pues és això. Bueno, un això... dels membres de la monarquia espanyola apareix la seva làpida a la pel·lícula. Hosti, doncs això serà motiu per, per molts per anar a tot de gas, eh? Jo voto per la de reina. De Home, jo tinc que fer la meva crítica i vaig anar i és un bon pastor de Cabo Rabo, molt entretingut, la primera escena és genial, tot l'altre ja no tant, i el que passa és que... Eh, Jacint, Jacin, a mi no m'enganyaràs no per veure aquest trunyo, eh? Ja t'ho dic no, així, No, clar, no et vull eh? enganyar, no ah, et vull val, enganyar. Val, val. Llavors llegirem la recepció dels crítics nord-americans, eh? I fa esgarrifar, eh? Ja viso, eh? No, a veure, que és normal. Uh -huh. I, ah, i es fa molt patent la relació amoròtica entre els dos personatges, aquest cop sí, eh? Bé, bueno, només falta una escena de llit, no?, entre Vin Diesel i Paul Walker. Es toquen... cotxe, a la part darrere. Exacte, el cotxe. Genial. Amb el, genial. el freno de mà. Oh, vint, vint. Oh, sobre oh. el capó. Oh. oh. Mare de mm, Déu. Aquell tub d'escape de Vin Diesel. Oh, per favor. Que eròtic, topar. Malament, haver-la vist ara, aquests comentaris. Enxufa'm la gasolina. Per cert, una, sobre la notícia que vas donar la setmana passada, de que s'havia filtrat eh, aquest workprint de x men Origins Lovet, no?, Sí. Uh, aquesta semana no necessites entendre de can acomiadat uh, un crític nord-americà per haver fet la crítica de la película en base a la descàrrega per internet. Sí, però és que cal ser molt burro perquè ser de la mateixa companyia i fer la crítica a la pel·lícula quan tens una còpia pirata, que et és tont. Mira, bé, és això, fes-la, però no la firmis, Clar. no l'afirmis uh -huh. jo no l'he vist ni la penso veure eh? des d'aquí, bueno, la veuré quan l'estrenen al cinema perquè veure, veure una versió que no és la definitiva sobre una pel·lícula que, que la seva gràcia és veure la pantalla gran no, una, una pel·lícula que no hi ha la banda sonora que tampoc els efectes especials hi són vull dir, és, és absurd en fi. Uh -huh. a més a més, a més com desastre, ho saps això, com ho saps sobre... Uh, per internet s'han filtrat fotos de la gravació ah, per, de la pel·lícula però no la vegis eh, la pel·lícula que vindrà la ministra a casa que vindrà la ministra que vingui així la pego <ríe> molt bé Jacint <ríe> doncs, doncs ens retrobem la setmana que ve eh? oh, tant. a l'estudi oh, vinga que vagi bé adeu. Adeu. adeu nosaltres el que farem serà anar ràpidament amb la tertúlia Doncs això que escoltem és de la banda sonora de Dragon Ball, de bola de drac, eh? Mm. Com ha canviat, com ha canviat la banda sonora. Completa. Sí, eh, bé, va, començo... Bé, bueno, jo us emplaço que la neu a veure i que la setmana que ve vosaltres també destripeu una mica, eh? Tu emplaça'm on vulguis, però en el cinema <laughs> on te facin aquesta pel·lícula, no m'hi emplaces perquè no hi seré. A veure, jo, jo que l'he vist... L... Anem a començar per la part positiva de la pel·lícula, que és que no arriba a l'hora i mitja i passa... l'agonia passa ràpida, val? Ah, això està bé. A partir d'aquí, tota la resta... Un trunyo amb, amb, totes, amb totes les de la llei, amb, totes el, amb tota la connotació de la paraula trunyo. És a dir, tot el que he escoltat, tot el que us han dit de dolent de la pel·lícula, és cert. I, i pitjor. I pitjor encara. I encara hi trobareu moltes coses que són pitjors. Jo l'he vist, i el primer que m'ha vingut al cap és que és una pel·lícula rodada fa 25 anys. Els efectes especials és el més cutre que he vist a la vida. I, jo ja estic pensant en Street Fighter i coses d'aquestes. No, no, no, no, pitjor, pitjor. Pitjor que mm, Street Fighter. Molt pitjor. Jo, el primer que m'ha vingut al cap, o sigui, a l'hora de buscar un referent per comprar aquesta pel·lícula, els màsters de l'universo de finals dels anys 80. Any amb any Dolph L'Angren. Amb Dolph L'Angren. Mm. És, és el referent. Llavors, veus el xon llunfat allà, que dius, amb vergonya aliena, perquè té escenes de vergonya aliena, i dius, tio, però què estàs fent? Cobrar. Est... Sí, sí, però t'estàs destrossant la carrera fent lo que fas. No, home, no, això jo no crec que Dragon Ball Evolution li destrossi la carrera. No, no, no, però vull dir, a veure, això fa mal, això no no afavoreix que tu puguis obtenir bons papers a participar o que el teu nom uh -huh. surtin als títols de crèdit d'aquesta pel·lícula. Uh -huh. Perquè és extremadament dolent. El guió és bueno, horrorós. Jo he sentit que la comparaven amb una caca de l'arare. Sí. M'ha fet certa gràcia com la comparació. Que, potser una caca de l'arare tindria certa gràcia perquè, és esclar, com que és un robot, no, no pot fer caca humana, diguéssim. No, perquè eh, sortien les tifes amb ulls... I Exacte, que i, i es passejaven, i parlaven, sí. i les picaven amb un pal. Clar, aquí no té gràcia la cosa. No? No, no, no. no Cap ni una, eh? De fet, perquè Goku viu a la muntanya, però escolta, va un institut d'aquests de Beverly Hills, eh? Va a l'institut. Sí, sí, sí, sí. Va a l'institut, va a l'institut. Bé, ja t'he dit, que esp... el guió no hi ha per on agafar-lo. Vull dir, han agafat quatre detalls de la pel·lícula, i punt, ja està, vull dir no, no, l'esperit de bola de drac aquí no existeix i oblideu-vos del bastó màgic del núvol Quinton de... Home, és que pel núvol Quinton no devia haver-hi pressupost oh, ja, per començar, a veure, aquesta pel·lícula està mal plantejada des d'inici, perquè primer, per fer de Goku li he buscat un nen de 12 anys uh -huh. no un ganàpia de 18 que se li veuen els pèls per tot arreu vull dir, comencem per aquí, no? a banda que els actors són nefastos tots però han anat a usar els pitjors actors possibles uh -huh. I el s'estanar al cor petit, el gran enemic, mmm, té un parell d'escenes i punt. Apenes surt en tota la pel·lícula. Suposo perquè no, havia gaire, no es podien gastar gaires diners en efectes especials. Ja. És, que és, és cutre, cutre a matar. Molt cutre. Bé, a veure si algú de vosaltres s'afegeix, doncs Jacint segur que la va a veure, aquest segur... Sí, sí, aquest s'apunta tot. Podem continuar destrossant aquesta pel·lícula. Vinga, uh, Aram i Marta, vosaltres han a veure propostes més interessants. Jo he anat a veure una pel·lícula de dibuixos animats que es diu Vals com Baixir, que si no uh -huh. recordo malament va ser la guanyadora dels Oscars, el no. millor pel·lícula d'animació no, no, no, no, estava no, va era no, era la favorita però no va guanyar no va guanyar, mm, no m'estranya perquè mm, és una mica dura i una mica crítica, és la història d'un home que va participar a la invasió de l'Ivan fa 20 anys i que se n'adona que té forats a la memòria d'alguns fets que van passar i és anar a buscar companys seus que també creu que van estar al front i intentar una mica mm, reformar la seva memòria i, i poder recordar tot el que va passar i tot el que va veure la pel·lícula és d'orilla, és uh, una mica amb esperit documental, i l'estil en què està fet està molt bé, perquè és quasi com dibuixat amb aerògraf, eh? és un, un dibuix molt brillant que, a més a més, queda molt propi. Ara l'han adap adaptat a còmic, i la veritat és que trobo que és una gran idea, perquè hi el dibuix... T'ha semblat molt, eh?, el dibuix del còmic. Molt és de que el pel·lícula. dibuix ja hi porto. Jo ho veia i pensava, ostres, això en còmic quedaria molt bé. Des d'aquí la, la recomanem, el que passa és que això no és especialment... Uh, no té una visió positiva dels jueus però tampoc molt negativa perquè en el fons el que acaba dient és que les matances que va haver-hi durant la invasió no van ser culpa seva, no, no les van provocar ells ni les van dur a terme a ells, senzillament no van impedir que tinguessin lloc per dir-ho així uh -huh. però és a qui recomanem, a més a més és una horeta i mitja passa la mar de bé, és entretinguda i el dibuix és original i la Marta ens parlava de l'Udoquessa, d'aquí era en Iglit, que estaven comentant amb els Ralph Fiennes també pel·lícula britànica Sí, tot, eh, tot i que a mi Kieran Ailey no m'agrada, trobo que en aquesta pel·lícula no ho fa del tot malament. Fa bé, ho fa bé. Ho fa bé, i en Rafa és, com sempre, excel·lent en, en la seva feina. Que el seu personatge, doncs, arriba... No ho sé, aquesta comparació que han fet per vendre-la, suposa, entre Lady Di, Kieran Ailey, uh -huh. l'eduquessa, i el, el seu marit, el duc de... Com ho well, no, Wellington és de... Bé, és igual. Ostres... Eh, di... Devonshire. Devonshire oh, de a la pel·lícula. Sí, sí, a la pel·lícula, que és el Rafaens. Uh -huh, que viu a Londres i, bueno, té, és un dels, és dels més potents no, de, de la monarquia. I suposo que és aquest símil, no?, de la parella. Simplement. Bueno, la qüestió és que la vida de la duquesa és eh, agra, patètica, un triu que no s'aguanta, jo no l'aguantaria, però per res del món, i ella l'aguanta estoicament, o sigui, no sé és la... i és aquesta... jo crec que està molt ben retratada el que és el segle 18 està molt ben retratat De fet, va I... guanyar l'Òscar a la millor fotografia, aquesta pel·lícula Sí, sí Millor fotografia? O vestuari No, vestuari, vestuari sí Clar, és que normal, una pel·li sí, d'Òscar no guanya Sí, sí, sí, si no sempre guanya. té molts de números I, eh, I bé, és un bon retrat, ara no passa d'aquí O sigui... Uh -huh. Però està bé és entretinguda, eh? Vol a dir, mi em feia, no, no, no sospitar, em feia sospitar el fet que hagi tardat tant a estrenar-se aquí fent tants de mesos ja que es va estrenar. La veritat, t'he dic que Expiacion és, eh, mm. al costat d'aquesta, un càstig molt pitjor. Sí, molt millor, aquesta de l'ado que és Expiacion. Sí, sí, mm -hmm. sí estic d'acord, almenys és una pel·lícula més digna. És més curta, també, i no sé, tot, tots ho fan molt bé, tot està molt ben eh, ambientat, i, i bé, està bé. Molt bé, doncs anem ràpidament a veure què ha passat aquesta setmana als Estats Units al box office el que més dona als Estats Units al box office do what this sounds like Banda sonora de Fast and Furious, eh? No feu, aquestes cares. A la posició número 5, I Love You Man, tres setmanes amb 49 milions de dòlars. A la 4, Senyales del Futuro, amb 3 setmanes amb 58. A la 3, The Haunting Connecticut, dues setmanes amb 37. A la 2, Monstres contra Alienígenes, 2 setmanes amb 104 milions de dòlars. I a la posició número 1, atenció, Fast and Furious, entrada a la setmana amb 70 milions de dòlars. No sound, un tronyo també, però que ha moltíssima gent a veure aquesta pel·lícula. A mitjana de la crítica, una C. El Roger Averd, del Chicago Sun-Times, diu que és exactament i precisament el que et podries esperar. Res més, desafortunadament. Li posa una AC menys. El Lulu Manic del New York Post, diu que sense sentit, li posa una D. El James Barandinelli, del Real Views, diu l'argument és un plom i la pel·lícula no és molt interessant quan els protagonistes no corren, li posa una C. El Peter Travers, del Rolling Stone, diu la pel·lícula és un cotxe de segona mà que a vegades cal posar l'estàrter i crema la carretera, li posa una C. Uh, per acabar les dues últimes crítiques, el Mick LaSalle, del San Francisco Chronicle, que diu que és estúpida i tediosa, i li posa una C, i el Wesley Morris, del Boston Globe, que diu tot sembla trillat, i també li posa una C. És que en aquesta pel·lícula tota l'estona els tios haurien d'estar sobre cotxes xafant-los i corrent, perquè qualsevol cosa que no sigui això serà un desastre clar, no clar, interessarà clar. ningú, a més a més. Mm -hmm. A més, la gent que l'ha anat a veure precisament busca el que tu dius. Exacte, nosaltres volem veure cotxes espectaculars i carreres espectaculars i, i, i ties donant sortides tá, és, a carreres és, és com espectaculars. com posar diàlegs enmig d'una pel·li porno, no? Dius... No. no és el que busco Exacte. no és el que busco vinga, canviem de matèria i Marta, preparada que anem per les teves xafraderies les intimitats de les estrelles al descobert, a les xafraderies de Hollywood Com vulguis, Marta, ja pots començar. Primera doncs... notícia. Val Molt bé, pensava que començaves tu. No, no, jo sí. no les tinc. Primera notícia. El nadó de Charlie Sheen ja és a casa després de donar-li l'altre a l'hospital. Sabeu que ha tingut bessonada mm. fa boca. i un dels bessons de Charlie Shin anava dir Martín. No, no Martín. és gran, Martín. Sí. No té edat, eh, ja. No, no. En fi, un dels bessons de, de Charlie Sheen, Max, ha estat donat d'alta després d'haver ingressat per problemes de falta de pes. Max i el seu germà bessó Bob van néixer dues setmanes abans del que tocava, el 14 de març, i el bebè el van ingressar fa una setmana a l'Hospital de Los Angeles perquè no s'engreixava prou. Ara Charlie Sheen ja està content i feliç perquè té tota la família a casa. Una pregunta. Els hi ha posat Max... I Bob? Sí. Ens n'alegrem. I tant, i tant. No, ni Apple, ni Orange i Noms aquestes coses no rares. Sí, sí, sí. Molt bé. Sí, sí. Des d'aquí un aplaudiment. Exacte. I ara, no sé si la dic jo, la dius tu, la notícia de... El... La que anunciàvem al principi del programa. Sí. Tu, Vinga, vas, Marta, tu vas primer en el programa, per ah. tant, la dius tu. La tinc en segona posició al meu rànquing. Carl Penn deixa House, la sèrie House, uh -huh. per treballar amb Barack Obama. I, la... I qui és Carl qui és Carl doncs és el que posa l'accent sociocultural i intercultural l'indie, aquell actor tan soso bueno, tan soso com els altres més o menys. Sí, sí, bastant bueno, però és mal actor a més comparat amb que era en la trece sí. mm, sí, jo és que ja. no, no sé. jo li dic a l'Ignasi que tots aquests tres uh, aquests tres que han portat a mi m'ha el, el metge de plàstic. A mi quedem. no m'ha ni Foreman, sí, aquest, estic, aquest és l'únic que se salva ni en Foreman, ni la 13. Si sí, en també aquest. és bastant sòs sua. Eh? Però crec que perquè el personatge del cirurgia plàstic com sabem una mica de la seva vida ah, exacte. privada. Exacte, eso és o fumés interessant. A l'actor també és més bo l'actor. Podés sí. cal calpen quina filmografia té. Dos colgaos muy fumaos. I, la, i, i, i dos colgaos muy fumaos Mission and Guantánamo, que és la segona part, eh? atenció, eh? És veritat, i no sí. sé si jo en tinc alguna més. Twerky sí, apuntada. va sortir amb una pel·li d'en Ben Affleck, també, així, comèdia. És que el sí, va ens hauríem d'alegrar com... que aquest personatge deixi al cinema, perquè és un mal actor. Bé. El buen nombre de la Mira Neir, la directora que està de Quiero ser como Beckham i aquestes mm -hmm. coses. Mm -hmm. Bé, en fi, uh, l'actor i productor americà de 31 anys, 31... Ha deixat la sèrie House després d'acceptar el càrrec com a director associat de l'oficina pública d'afers intergovernamentals de la Casa Blanca. Està per, està per veure si, com que diuen que al final de la, de la cinquena temporada de House un dels personatges mor, si serà ell o no. És que ja ha desaparegut, eh? Jo l'únic que sé és que el dilluns va desaparèixer uh -huh. i eh, va ser un, una despedida dramàtica. Ai, ai, ai. Però potser... no he averiguat res més. Si Tampoc línia... he volgut buscar, perquè encara me'l miro, House... Clar. Mm. Pen, aquí el coneixem per aparèixer en comèdies xorres es, en fi es prepara per deixar la interpretació i treballar per a la Casa Blanca, tot i que el sou és menor que el que guanya com a actor mm -hmm. Mm -hmm. però, però ostres, pensa que treballar amb Barack Obama és un sou de per vida eh? formar part del de, de, de, de govern i la satisfacció de la feina ben feta aquí, i de treballar aquí, pel aquí, teu poble aquí és i... on ell va Clar. Jo que sí, no? A servei públic. Ah, a que si vol dedicar-se a la interpretació pot tornar en qualsevol moment. Sí, a o fer no? dos cogals muy fumals tres, quan vulgui. Exacte, pugui. sí, sí. Clar, molta no molta no gent sé. lamentarà que no pugui existir aquesta tercera. Potser fa una, una pel·lícula ambientada amb la per seva exemple. experiència. Professional. No és una mala idea. Pensa' està traient el Certificat de Seguretat Internacional de la Universitat de Stanford, a Califòrnia va fer campanya per Obama l'any passat en el Comitè Nacional de Política de les Arts. mm uh -huh. Molt bé, Jonathan Rhys Meyers, que també és un poeta. Meyers mm. té una carrera alternativa, ja encetada per quan sigui massa vell per actuar. Diu que vol ser poeta. L'actor irlandès escriu versos en el seu temps lliure, però li fa molta vergonya que algú altre eh, llegeixi les seves creacions, almenys de moment. Recordem que Jonathan Rhys Meyers eh, fa d'Enric Vuité als Tudors. Que per ser ha mm -hmm. la tercera temporada al canal Showtime dels Estats Units aquesta setmana. sí. Així que pensa esperar la seva jubilació com a actor abans de mostrar als seus fans els seus versos literaris, però jo tinc una altra teoria, deu ser tan dolent que potser no els vol ensenyar per si els fans es fan... Només això en un artista sempre li fa por a ensenyar les seves creacions. Això és mentida, perquè aquesta gent no els hi fa cap mena vergonya sortir a pel·lícules que són un trunyo. Però el... Per tant, si tan, ja. si tan orgullosos del seu art i tan primirats fossin, hi ha algunes coses que no les farien. Digue'm tu que en un fat si escrigués poesia, sí, no, no, no, no seria no. una hipocresia, diria que em fa vergonya que em veieu escriure això, perquè no és gaire bo. Uh -huh. Què més, Marta? Uh... Eddie Falco, que està preparada per a la pel·lícula de Los Soprano. La matriarca Los Soprano està frisosa per tornar a interpretar el seu paper de la sèrie de televisió si els caps del show decideixen portar-lo a la gran pantalla. Falco interpreta Carmela, ja sabeu, a la sèrie de mafiosos... La dona de Toni Soprano interpretava. La dona interpretava. Del, del capo interpretava. Interpreta perquè encara pots trobar en DVD, vull dir, és algú atemporal. Molt bé. Bueno, està acabada, Interpretarà no? No? també, per tant. sí tots els vers totes les conjugacions bueno, va, anem per feina interpretat per James Gandolfini Tony Soprano i James Gandolfini des que va acabar la sèrie el 2007 s'han sentit rumors d'una possible adaptació al cinema i Eddie Falco signaria sense pensar-s'ho per a treballar-hi i qui no? perquè no havien donat res més interessant serà? Suport. sí, sortia a Rockefeller Plaza va fer uns ah, capítols sí, com a senyadora no? demòcrata sí, de la nòvia de l'Alice Baldwin que Cala és bé. republicà sí, feia un paper divertit allà de quina temporada? segona ah encara no he arribat. Mm, ja li has aixafat la guitarra. No, home, és una no, dada. Robert Pattinson, el guaperes de Crepúsculo, hmm. es va fer mal rodant la pel·lícula. Ai, pobrec. Les fans de Pattinson... Que es va fer sang i es va llepar. I dium... No, millor. Han de saber que l'actor va patir una estrabada muscular una mica compromesa, just... A la... A la punta. <laughs> a les natges. Ah. I es va fer mal el primer dia del rodatge de la seva pel·lícula pobra, cosa que li va provocar encara més vergonya. Ai, d'aquí ve la seva cara d'angústia sí. interna. Sí sí, sí, sí, tota la pel·lícula. Aquell cara, dolor que interioritza. destranyit, allò de... Sí. Pattinson havia d'enlairar la seva companya Christine Stewart en les primeres escenes, suposo que, no sé, tirar-la amunt o... No sé Vistar dient gorda? <ríe> no. Precisament, Pregunto, la eh? Kristen Stewart de gorda no té res. No, no, no, però clar, ell no devia estar preparat per aquell eh, moviment. Clar, el mal de cul que portava. I va patir una enganxada uns lligaments que, bueno, van a parar... L'altre dia, entre les cagareines del George Harnett i avui amb el mal de cul de Pattinson... Veig aquí una obsessió. Qüestió... Que, que, suposo que li van donar un calmant, però a més li van fer un massatge. Oh. Sabem qui li va fer el massatge a les metges? <ríe> sí en comfisi terapeuta. Ah Mol bé. Ja hi, ha, hi ha més d'una voluntària, segurament. Eh? Ex. Segurament, segurament. Angelina Jolie es desmaia en el set de la pel·lícula Salt. Que... Està embarassada altragada. No. Això és perquè no menja. No' embaada, està esgotada. Jolie va necessitar assistència mèdica urgent després de caure rodona mentre rodava per a la propera pel·lícula Salt mm -hmm. un thriller que s'està gravant als Estats Units i on ella fa de l'espia russa Evelyn les escenes d'acció han resultat sent massa pel cos d'Angelina qui al final ho ha pagat però sense greus conseqüències concretament es va desmaiar després de filmar una escena extenuant en què corria al voltant del set m'has dit escena extenuant <laughs> m'he imaginat una altra cosa però això... és un thriller d'acció Ben, no, I? com James Bond heu vist no en Serena que... Jolie a, a, fent altres accions que no sigui córrer meva, mm. tret, jo la recordo la banyera allà, en fi. Ah, ja no la recordo en fi. Ben Affleck que ensenya a la seva filla a insultar en alemany Affleck va sortir a dinar amb la seva filla Violet de 3 anys amb... que la té amb Jennifer Garner mentre l'actriu es quedava amb l'altra nena de 3 mesos que es diu Serafina m'encanta veus és que Max Bob Serafina. Serafina. Serafina és un desastre. <ríe> no sé. A Fleck es van portar Violeta a un restaurant mexicà. Tot anava bé fins que la nena se li va ocórrer de llançar els plats juntament amb el menjar per sobre de les cames del seu pare, cosa que va fer renegar l'actor, però en alemany li va sortir del subconscient, diu. Va dir Chase, Que he buscat i vol dir, dir "shit". Que vol dir merda? Va pensar que, com era en alemany, la nena no li faria cas, però que la nena és més llesta que la fam. Li va preguntar què volia dir, i ell li va respondre que era una paraula lletxa i que no havia de dir. Només li va faltar això a la mm, nena. Clar, I clar. va començar a repetir-la incansablement davant de les cares d'interès de tots els comensals. Però si era alemany, poca gent devia saber. Eh? Home, és, hi ha paraules que saps. El Chaisa aquest, l'has sentit de totes les pel·lis on te surten alemanys, yeah. segur. Chaisa, Chaisa, Chaisa. En fi, suposo que pel tot també, i el pare només feia que fer-li xx, xx, nena, calla, i ja van haver de sortir, i en fi, um, un petit malson al restaurant. Molt bé. No, no, la nena és un petit malson. A mi, una nena em tira el plat per sobre i, escolta-me, li dic alguna cosa, no sé. Pues ja li va dir. Sí, exacte. I però, què més, Marta? Jo és Jarnet, que ha sortit de l'hospital. Ens alegrem. Ens alegrem. Després de 5 dies... No, és més greu que això, eh? Ah. Després de 5 dies d'estar ingressat a l'Hospital Cedar Sinaí de Los Angeles, l'actor ha rebut l'alta. 5 dies. déu eh?, per la gastroenteritis. Recordem que va entrar per un desordre gastrointestinal, no una gastroenteritis, tenia mal de més. Sí. El publicista de Hannet ha explicat que li han estat fent proves de tota mena, tota la setmana, però els metges no han pogut fer un diagnòstic encertat. No saben què li passa. I Doni. volia afegir... Una petita notícia, informació, sobre aquesta baixada il·legal o del de l'Obezna. No? Mm. Resulta que un representant de Califòrnia, un advocat, Howard Berman, ha reunit congressistes i gent pesos pesats de Hollywood per discutir i introduir multes en contra de la... La... penjar pel·lícules de la pirateria sí. uh -huh. pirateria al cinema i volen estar treballant per demanar lleis més rígides entre els Estats Units i altres països per protegir la propietat intel·lectual uh -huh. em sé d'una ministra que estaria interessada sí. en anar a aquesta reunió jo crec que, que l'hauríem de fitxar allà directament així la traurien de sobre nosaltres sí mm. Molt bé, doncs, eh, re, només comentar una cosa, Marta, dintre, la comenteu dintre la teva secció, que és que l'altre dia va tenir, per sorpresa, va tenir lloc la premiere mundial de la pel·lícula de Star Trek de JJ Abrams. Una cosa molt estranya. Eh, a Austin, Texas, feien un festival de ciència-ficció, i dintre de la secció de retrospectiva passaven Star Trek 2 la Ira de Kant, i posteriorment 10 minuts de, de, de la nova pel·lícula d'Star Trek d'Abrans. Total, que comença la projecció de l'Aira de Kant, es talla el rollo com si es cremés, surten eh, els dos guionistes de de la, pel·lícula, de la nova pel·lícula de Star Trek, el Roberto Orsi i l'Alex Kurzman, juntament amb el Daimon Lindelof, que és productor de la pel·lícula guionista de Perdidos i diu, bueno, intentem arreglar la pel·lícula mentre anem fent temps, voleu que us expliqui què és el monstre de fum de Perdidos, la gent allà eufòrica sí, sí, no sé què total, que arriba un senyor amb gabardina tot tapat que es destapa resulta que era Leonard Nimoy amb un rotllo de la pel·lícula de J.J. Abrams el mà. que voleu? Diu, voleu veure 10 minuts o voleu veure tota la pel·lícula? Evidentment, tota la pel·lícula, la pel·lícula. Tot el que vam veure en primícia abans de que la pel·lícula s'estrenés a Sydney el nou Star Trek. El somni humit de tot friki. Exacte, sí, sí. És una de les coses que de fan, allò que lligit per internet, diu The coolest students in fan history. És que clar. És un orgasme per un món dels fans, això, eh? Bé, com va acabar la pel·ícula ovacions, aplaudiments i sembla que ha agradat molt als crítics que, bueno, que la, la gent que va, va ser la, la projecció mm -hmm. de la pel·lícula. Home, tenies el públic ja una mica entregat, eh? Sí, però esclar, també hi havia gent de tot, eh? clar, era un, és que suposo que jo el que volien era com reaccionaven els fans de tota la vida davant d'una reinvenció de, de mm -hmm. Star Trek, no? que és un producte molt diferent. Completament Clar, i però, també ha hagut el fan que ha dit que, oh, herergia oh, com s'han atrevit a fer això, no? Clar. Clar, sempre hi ha tot aquí Doncs eh, nosaltres anem ràpidament als 40 minuts Sèries en obert als 40 minuts Doncs tenem una petita notícia de la sèrie Stargate, d'aquí doncs, la sintonia, que és la nova sèrie de Stargate, Stargate Universe, que té certes similituds a la sèrie de Star Trek Voyager, una nau perduda que ha de tornar al planeta Terra. Doncs eh, sembla que el l'actor clàssic i mític d'Stargate, el Richard Dean Anderson, que interpretava el general O'Neill a primer la primera Stargate, sG 1 durant vuit anys. Acaba sent general al final? No sí, era sí, coronel, sí, sí, sí. Era coronel, acaba sent general. No, no. Les dues últimes temporades ja no hi sortia, però ara torna a sortir en els telefilms que, que mm -hmm. estan fent. Sí. I igual que també apareixia ocasionalment a la sèrie Stargate Atlantis, apareixerà també ocasionalment en aquesta nova sèrie de Stargate Universe, a banda que continuaran fent eh, mini que, bueno, aquests... Eh, aquestes TV-movies de la sèrie Stargate SG-1 de tota la vida on doncs reprendrà també uh, el seu paper de, del general O'Neill eh? per tant doncs sembla que la relació entre el Richard D. Anderson i Stargate uh, continua i continuarà durant molt de temps molt bé, si encara queda algun fan aquí Stargate. sí, a mi m'agrada, no és allò que m'entusiasma més molt però bueno, sí, és entretinguda jo tenia altres coses a veure, la veritat és una sèrie de planxar Sí, sí, sí, és el que deien les sèries que pots veure planxant mira, veus? jo precisament em miro Battlestar Galàctica planxant, planxant. hòstia, doncs pues complicat Bé, a vegades... Galàctica, a veure Stargate tampoc és que sigui una cosa molt diferent hmm. bueno, i com ho conocí a vuestra madre? Mm, bé, bé, una altra sèrie que s'estrena eh, ben aviat el dijous eh, 16 d'abril per fi 4 estrena Gossip Girl eh, la sèrie revelació de, de la temporada un fenomen social als Estats Units eh, els seus protagonistes, les seves protagonistes a la portada del Rolling Stone menjant un gelat de, de, de duches en la quera Bé, eh, el cas és que aquesta sèrie tot un fenomen als Estats Units per fi arriba a casa nostra que està molt bé sèrie rodada íntegrament a Nova York eh, basada en unes novel·les i mm, els seus creadors són el d'OCE, el Jose Swartz i l'Stefany Savage, eh, per tant Però què va, què va passar no? a la una de la matinada? Com no, no, a la nit, a uh, màxima audiència eh? o sigui, a les deu de la nit, hora les de 10? house Sí, sí, sí, mm -hmm. dos capítols cada setmana nous mm -hmm. A veure si té més sort que en Mad Men, perquè clar, la pobrició no ho té xungo. Sí, sí, dos, ja. en Mad Men s'han passat, però moltíssim. I res, només una notícia més per acabar, eh, es tracta de Melrose Place, que ja acaben, estan acabant d'acabar el repartiment d'aquesta ressuscitació de Melrose Place, i és que tornen dos dels veterans protagonistes de la sèrie. Jo no la veia, no em miris. Oh, oh. Bé, un és, potser el fitxatge més important, el Thomas Calabro, que és el doctor Mancini, el, el que era el metge de la sèrie, el que estava casat amb la de Mujeres Desesperades, amb la Briven de Camp, que portava uh -huh. perruca i era molt dolenta. Era un dimoni. Ell o ella? <laughs> ella. I ell també, eh? Ell bueno, era un... Jo me'n recordo d'ella, que era un dimoni. Sí, sí. Doncs ell era el seu marit de la sèrie. I l'altre que torna és la Laura Leighton, que feia el paper de Sidney Andrews que semblava que havia mort perquè va tenir un accident de cotxe i no se'n va tornar a saber d'ella i, bé, doncs, tornar a la sèrie per tant representa que no devia morir en el seu moment doncs res això és tot pel que fa al Mel Rose Plays que seguirem informant sèrie que començarà el mes de setembre als Estats Units nem pels còmics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 el misteri és un gran secret. Ha ah, dedicat la pertuera a aquesta cançó. Genial, m'encantava la Balada Drac. És el millor que podem dir de Balada Drac, la seri es que molt a més, bé. A més a més recordo el, el dia que vaig veure el primer capítol de Bola de Drac perquè el van posar de cop a l'horari que feien arare. Jo estava amb un collega. Jo eres... també, jo també recordo aquell dia. Ara és cardiòleg i estava mirant la teva allò a punt de començar ara i de cop comença una cosa que va ser ella. Eh? Què és això? Li està tocant les calcetes sí, a l'album? Sí, ja. Què està passant? A mi m'agrada des, des del primer dia eh? <ríe> I tinc un altre company que va ser que va tirar un cot de coca-cola a la tele quan va veure que no feien ara Bé, <ríe> eh, però, el tema, el tema A partir d'aquest diumenge eh, desapareix el Pequeño País Una mm -hmm. molt mala notícia perquè és dels, jo diria que ara ja era pràcticament l'únic diari d'abast nacional que encara portava un complement de còmic, però la veritat és que el Pequeño País d'ara, amb vol de fa 15 anys, ja no tenia res a veure, perquè me'n recordo fa 15 anys que feien el mot de l'Aspirien Nacho, feien en Gumer, o sigui, treien moltes tires originals per al Pequeño País, que després recopilaven en volums i que, a més a més, eren d'autors espanyols. Però si ara mires el Pequeño País, a part d'en Paco Roca, el de Rugas i els Mundos, de... les Memòries de Gust i alguna cosa més, o sigui, porta Garfield. Saps que és una mica com les tires de diari. O sigui que la cosa va anar caient i ara finalment sembla que amb la història aquesta de la crisi els del, els del país han decidit que s'ha sí, acabat el suplement. Retallar el, pel còmic, molt La malament. veritat és una llàstima però ja ho diem, també ja es veia que havia anat la cosa molt de capa a caiguda. Rumore, rumore, porto un rumor abans d'entrar ja a sac amb els premis a Isner que és que Geoff Jones i Jim Lee podrien entrar a treballar a la JGA la veritat és que serien un equip de luxe sí. i farien, farien refutar la sèrie pràcticament segur i convertir en un superventes la veritat és que ja es, veurà, ja es veurà a veure què passarà perquè això és una cosa que ha publicat en Rich Johnston que té un blog d'aquests xafardejos que sol ser bastant fiable però ja veurem què passa anem pels Eisner i, anem, anem pels Eisner i les nominacions Anirem ràpidament, perquè n'hi ha un munt. A millor història curta, per exemple, destacarem un parell d'històries d'un que es diu Actual Size, Chris Ware, que ja va guanyar un any, amb el còmic aquell de l'Akme Novelty, el que li vaig deixar l'altre dia en Jacin, Jacint, uh -huh. el del Boy Genius, uh -huh. Uh -huh. El, un sobre la guerra de Chechenia, d'en Joe Sacco, que ha fet també Goraz de, zona sí, de guerra, sí, sí. Palestina i coses d'aquestes. Què més? I, un, I una història curta que es diu Murder Herold, o sigui, s'ha escrit un crimen, però um, amb una lleugeria de traducció, que és una història dels Simpsons de la Casa de los Horrores. Vaja. Que és una història d'aquestes que treuen de tan que tant tant. Que curiós. Sí, la veritat és que m'ha fet gràcia. A la millor sèrie, l'All-Star Superman de Grant Morrison i Frank Whiteley, que diria que, que aquí qui... encara no es publica. No sé, que és no una cosa on s'entén. Que segurament arribarà pel cel·lò del còmic com a molt tard i que sembla que ha agradat moltíssim a tothom. Jo no ho tenia clar, eh? Uh -huh. jo no ho tenia clar jo, jo m'ho compraré el, jo també però el Grant Morrison de la JLA i el Grant Morrison dels X-Men a mi m'agrada més quan se va una mica a la castanya ja yeah, yeah, yeah. però ha tingut molt d'èxit les altres sèries nominades són fàbules de Bill Willingham i Mark Buckingham un el clàssic ja. de cada any uh -huh. cada any estan nominades perquè són collonutes no ens cansarem de dir-ho també el mònster de Naoki Urasawa, Usagi Yojimbo, de l'Stansagai, també és una sèrie, i ja, un clàssic. Manga. de sempre. I la novetat més destacada part de l'All Star és el Thor de Michael Straczynski. Mhm. Mm ens alegrem, perquè el Thor de Michael Strassenski, la veritat, és que està francament bé. bé. L'únic potser és una mica lent, el ritme. És una mica lent i, a més a més, eh, sembla que li costa, perquè, com mínim, aquí a Espanya només fan que publicar filins històries estranyes. Sí, Precisament... perquè bastant uns mesos sense publicar-se als Estats Units per temes de dibuixar. No... Sí, l'Oliver Coipiel serà un dibuixant collonut, però la veritat és que ràpid, ràpid, el noi no és. No és, no. Precisament aquest mes, la història de Thor, ens han posat tres números en convidat especial. El mes anterior era una història de Val and David. Que estava molt bé. estava molt ser. bé. És veritat, sí, sí. en aquest cas d'Alan Davis era molt bona. Millor sèrie nova dels Eisner, l'Invincible Iron Man de Matt Frexion al guió i Salvador la roca al dibuix. Ens n'alegrem per en Salvador Larroca? Sí, perquè últimament està molt flux el Salvador Larroca. Jo, la veritat és que no el segueixo especialment. Jo tampoc, però allò que agafant algun còmic dibuixat per ell últimament deixava bastant a desitjar. Però a Iron Man és un personatge que m'agrada, per tant, sapiguem que aquest té una nominació als Eisner, o igual aquesta sèrie començaré a fer-la. I la Madame Shandu de Matt Wagner. Madame Shandu és un personatge d'aquests semifoscos de DC que ningú hi fa mai gaire cas, però Matt Wagner la veritat és que ha fet coses molt interessants, el Grendel... És mm, veritat, Grendel, sí, Mague, sí. Aquest tio és, és, ha fet coses molt potents, però sempre una mica part del normal, yeah. de de del mainstream. A millor publicació juvenil tenim el Coraline de Neu Gaiman, que era ah, un llibre, l'adaptació al còmic ha fet amb dibuixos de Peck, Craig, de la pel·lícula, suposo, no? la veritat és que jo la pel·lícula no l'he vist però ja hi ha, uh, aquí a Espanya es ven eh, aquest, hmm. aquest llibre amb el guió adaptat vist, vist. Sí, sí. jo com que ja tinc el llibre m'ha fet una mica de mandro comprar me però Clar. segur que caurà uh -huh. caurà segur perquè me conec i aquestes coses a més a més siguen de Neil Gaiman que jo soc fan total sí, cau tot el Daniel Gaiman exacte, la veritat és que sí Millor edició americana de còmic estranger japonès destacarem que el The Quest for the Missing Hill o sigui, l'aventura de buscar la nena perduda de Jiro Taniguchi és una edició de Ponent Món, que és una editorial espanyola i està nominada, la veritat és que ens n'alegrem perquè a més a més és una editorial Ponent Món que no és gaire gran uh -huh. però que publica sempre coses molt interessants i s'ha juntat amb una editorial que publica els Estats Units i es veu que han fet una edició molt cuidada d'aquest material d'en Jiro Taniguchi, està molt bé Millors guionistes, anem a categories joves. Mm -hmm. tenim, tenim Straczynski, Clar. tenim a Willingham de Fàbules, també, i tenim a Matt Wagner per Madame Xanaduí per Zorro, o sigui, tres sèries que ja estaven mi nominades. Millor autor complet tenim a Chris Ware, que ja estava nominat també a Millor Història Curta, millor dibuixant Mark Buckingham per Fàbules i Olivier Coipel per Zorr, o si es van repetint una mica. Es van mica... repetint. Millor portadista Amy Rieder per Madame Xanadu. Ojo a aquesta sèrie de la línia Vèrtigo perquè tres dominacions ja són unes quantes. Sobren d'estar perquè últimament la línia Vèrtigo està molt fluixa. Eh? Sí, la veritat és que a més a més s'ha acabat i l'últim ombre. És l'última cosa important que hi ha que publicava Vèrtigo. I fàbules ara en surt un molt de tant en Clar. tant. I a mi aquesta mena de de, de sèries alternatives que surten a fàbules no m'interessen tant uh -huh. no sé, tu l'has fet alguna d'aquestes que són les històries no. d'en Jack no, i no, els no, cuentos no. I... No, no, la veritat és que no jo tampoc, no m'interessa bé, seguim amb els millors portadistes per Madame Duda, dèiem, James Jean per Fàbulas i Matt Wagner per Zorro molt bé i amb això doncs, ja acabem amb els més destacats i aquí tindríem de moment, són les tre... sembla que hi ha tres sèries que destaquen que són uh -huh. la de Thor la de Madame Xanadu i El Fàbulas. En fem dos de tres i Madame Xanadu, que encara no s'ha dit Per tant, ojo quan ho editin, perquè estarà bé. Ens queda un minut i mitja, amb alguna cosa més. I tant. L'Escot MacLeod és un... va començar com a dibuixant de còmics, uh -huh. amb una sèrie que es diu Zot, però la veritat és que s'ha fet molt popular per als seus llibres sobre com dibuixar còmics. Doncs serà un dels convidats al Saló del Còmic de Barcelona. Destacar que Scott McLeod ha sigut nominat 12 vegades als premis Eisner i Harvey. Participarà en un cicle de conferències sobre el paper del còmic a la cultura del segle XXI. El Saló del Còmic, que recordem aquest any, serà del divendres 29 de maig al dilluns 1 de juny. Uh -huh. Ens han canviar les dates. Sí, a veure com anirà això, aquest, nou, aquest nou canvi de dates. Uh, Marta, em sembla que ens hem d'acomiadar. Ens queden 30 segons per acabar el programa. Doncs res, ara, ens veiem fins la propera d'aquí 15 dies. Fins aquí 15 dies. Tu, Marta, també. però bueno, tu la setmana no, que ve. Fins sí. sí, la setmana que ve. Jo també, l'Ignasi Herbat, m'acomiado, i us deixem amb la banda sonora de la pel·lícula I Love You, Man, Quiero Tio. Fins la propera setmana. Que vagi bé. I just want to share a smile with a friend like you. A friend like you. A friend like you.